Volt olyan, hogy legalább 10-15 esetet föl tudok sorolni. Jövök vég a városon, várom. Meg volt, amikor bementem a gárba, stb. És azt mondják, hogy többen, múlt héten is, fiatal gyerek, de volt olyan, hogy 40-50 körüli fickó Hát nézz oda! Ez... Akkor mikor karácsony előtt volt így szájba, kurt karácsony. Kívülök az állomáson föl a lépcsőn. Orbai kiszítem a cipit. vagy kifújtam a füstöt, ahogy fölértem a lépcsőn. Jöttem ki ott nagyban, zsák szatyor bőrön, mitől szokásos És az a fülem hallatára volt. Szonták, az egyik fickó mondta azt, hogy ez a fasz, nézz oda! Ez létezik. Hát itt van. Ez létezik, így nagyban néztek, mint körülbelül a zufó lennék. Tufó. Szóval ez a tudod azt mondja, rajta van, a. Mit tudom én az interneten, Hát Nekem. Ez létezik, ez. így nagyban néztek még ki. Nem akarták elhinni, hogy létezik. Nem, nem akarták elhinni, azt, azt gondolták, ha lakitom így nagyba, így kimásult így, mint ilyen cuccom menteket. És akkor nagyba azt írták, hogy szerintük nem hiszik el, hogy ilyen van. Ez a faszi, ez meg van csinálva, az egész pali, ez meg van csinálva úgy, ahogy van. Ez egy filctollas tetoválás, az egész minden csak egy. Mit tudom én, az egész szerkú, ez nem is igaz, mit tudom én. És akkor nagyba látom így, múltkorjában is Agárdra, mert ott az ABC-be átmentem, így gyalog, Agár nem messze van, Vinyis 3 kilométer, és átmentem a bicikliúton. gyalog, mert Diannát lehet ott venni. És ott is ö, nagyba, amikor mentem, mindegy, mentem ott, a az minden. mindegy, és akkor szembe jött egy fickó, és megismert, és láttam rajta, hogy.. Hát nem hittel, hogy, hogy létezek. Köszönt is. Mondta, hogy Dóbra végse. Tudom bizony. Te nem hitt el! Tehát úgy gondolják, hogy egy megcsinált vagyok. Nem tudom, mi az oka. De ez az, hogy ráadásul nem is érzem magam egyébként különlegesnek. Tehát nem, nem az, hogy átlagos, Bartosista. Tehát nem érzem, persze azért ezt nem mondanám, nem, ez nem különlegesség végre. Minden emberbe benne van a bartosizmus. Minden emberbe, be, minden emberbe benne van a bartosizmus. ez csak az ő szegénységük, hogy ezt nem tudták fölhozni. Tehát ez, ez az ő szegénységi bizonyítványuk. Mi ebbe a csoda? Mi, miért, miért vagyok én csoda Mi a megjátszott? Én meg azt mondom, az a megjátszott, amit ő csinál. Mi a fasz ebbe a megjátszott? Miért kell lesz megjátszani? Mi ebben a megjátszott? Ez teljesen természetes. nem szóval értem az egészet, hogy, hogy annyira ezek az emberek végeredében elestek a reális túl. szuperlatívuszokba gondolkodnak meg ilyen hülyeségekbe. Szóval na, ez az egésznek a lényeg, hogy nagyon sokan nem hisznek bennem. Meg fú fúrítsa meg ez. Én szerintem abszolút, ez, ez, nem tudom, hogy mi ebbe a fúrítsaság. Tehát abszolút, te, szerintem természetesnek köllene lenni egy mai embernek, hogy mit tudom én, ezek a cselekmények. Nem sokára, egy négy-öt éven belül egyébként valóban így lesz, hogy mindenki az órába fogja szívni a címit. Műfaj teremtés. Én mindig azt mondom a bagamérinek is, és ez elgondolkodtató dolog, hogy valójában hülyének nézték azt a nőt is, aki először nadrágot húzott. Most nézzünk végig az utcán. Azt mondták, erkölcs, romboló, smáma, még nézzünk, az, az öt ujjamon, ha most kimennénk az utcára. az öt ujjamon nehéz lenne megszámolni, hogy hány szoknyás nőt látunk. Ez mindig az előképp remeg. az újítás. Meg az ember szerintem, ha már földi létem van itt, nehol vagyjon már bele a kurva életbe. Nem unalmas ez? Nem unalmas ugyanazt utánozni, mint a többi ember? Kovács köz, kovácsnak, szabó köz, szabónak kis kisnek Hát a földi lét az abból áll, hogy önmagunkat megvalósítsuk, és ne folytsuk el magunkat a kurva életben. Ez is kurva élet. Hát ha önmagunkat nem tudunk, meg, nem tudjuk megvalósítani, Az egész életünk miből áll. Azt már mondtam 5 millió 870928